«Тепер уже бачу, що лише Гривко до городків добереться, а я хіба в мишу перекинуся», – подумав Тарас. Він присів у траві на краю левади і прикликав до себе собаку. «Ти, Гривко, розумна тварина», – казав, гладячи його по голові. Він прив'язав свою шапку Гривкові до шиї. «З цим підеш он туди, до городків, пробереться поміж татар». Гривко лизнув Тараса по лиці, і помчав стрілою борознами зораного поля. Він обминав гурти татар, поки не добіг до першого городка. Став під дверима, дряпав кігтями і скавулів. Оходники відчинили двері, і пес скочив туди та почав до всіх ластитись. А от дивіться, та ж це Тарасова шапка, він десь тут недалеко. Нам конче до нього добратись, треба зважитися на вилазку. «А може Тарас уже в неволі в татар?» «То тим більше треба його відбити, коли б тільки не лише ми самі вирвались, мов Сейнськонопель. Даймо знак іншим городкам». «Та як?» «Послати Гривка з тією самою шапкою». Відчинили двері випустили Гривка, показуючи йому найближчий городок. Гривко не гаявся, обійшов так усі городки. Тоді на покрівлях городків показалися голови уходників, які перекликалися». «Зараз виласка, Б'ємо татар! Коли почуєте свист, виходьте!» Вже було геть пополудні, сонце дуже пригрівало, татари коняли, сидячи на землі. Почувся з усіх городків свист у палець, повідчинялися двері, і відразу всі висипались, почали бити татар, які перелякалися і пустилися на втікача. Уходникам вдалося захопити коней, і тоді гнали татар, мов тару овець. Виявилося, що татари лише у великій громаді небезпечні. Тарас побачив з трави, що твориться, і побіг, що сили до своїх. Отаман наказав, щоб звідсіля напасти на татар ззаду. Там вони припинили наступ і ждуть ночі. Залишили слабших у городках, а інші посідали на коней і рушили на табір. Але там не було вже спокійно. Розлючені уходники примусили журавля зробити вилазку. Журавель, зібравши найсильніших борців, казав розібрати стіну табору і з цілим розгоном ударив на татар. Вони цього не сподівались і навіть на кони не посідали. Уходники, під'їхавши до татар, вистрілили з усіх рушниць, а далі стали колоти списами та рубати шаблями. Татари спершу розкочились, а відтак хотіли їх обійти і розчавити. Але татари без коней дурні, Охотники розбивали їх щораз більше, татарва пішла в розтіч, одні скакали з берега в ріку, а головна частина, де був їх отаман, бігла в степ на городки. Там гадали захопити коней втекти, як уходники, що вийшли з городків, згуртувалися до походу на табір, побачили, як звідтіля втікали татарські недобитки». «Не лізьмо їм навпроти, бо нас мало, і вони нас розіб'ють. Ми краще сховаємося тут за городками, а тоді вдаримо збоку, як отаман журавель наблизиться. Доброї ради я послухаю, так справді буде краще. Ну те, люди, ховайтесь за городки, а як та надбіжить, тоді враз...» Уходників зараз наче мітлою змів. Поставали на конях поза городками, Держачи на поготові рушниці та луки А там від табору гнався журавель за татарами Наступаючи їм на п'яти Як уже татари опинилися поміж городками Їх привітали звідсиля стріляниною А відтак з великим криком кинулися на неї зі списами Татар розбито Ще дехто ганявся за втікачами Поки журавель не наказав вертатися того дня забрали у татар багато коней. Розділ сьомий. Від того часу уходники мали спокій. Недобитки, що вернулися після розгрому до своїх, розказували, що уходників над інгульцем небезпечно зачіпати. Зараз такі уходники взяли справляти те, що попсувалося. Поправили надпалені фігури і прибрали побоєвище. Всі визнали, Щодо перемоги спричинився найбільш Тарас Партиченко. Він перший помітив татар і запалив фігуру, хоч за це вислухав Догану. Він згодився піти до Городків, наражуючи себе на велику небезпеку. Тараса поважали і високо цінили його розум та дотепність. «Яка шкода, що покійний Партика не живе, а то він радів би і гордився б такою дитиною». Але Тарас не гордився тими похвалами – він знав, що виконав лише громадський обов'язок, і так повинен кожен зробити. Він був радий з того, чого при цих двох сутичках з татарами навчився. Тепер обдумував свій досвід. Що бачив своїми очима, то не те, що думав про боротьбу з татарами після того, що чув від людей. Тарас вирішив, що найкраща зброя проти татар – це добрий спис. Але списом треба вміти орудувати – а цього канівці не вміють. Хто їх цьому навчить? Тарас вибрав собі з-поміж своїх ровесників Трохима і Прокопа. Вони почали вправлятися в орудуванні списом.